SPOILERVARNING Vi förstör allt! SPOILERVARNING Det blev SPOILERVARNING Igen Mm, det blev det Insan Du låter inte sådär jätteöverraskad <laughs> Nej, vi har ju planerat det här som ett halvår tillbaka åtminstone Det är sant det, det blev inte alls så här på grund av tekniska och eller lathet. Nej. <laughs> Fallande tonläge. Men, du, Berätta. Vi har ju så kort tid tillsammans nu för tiden. Uh, för att spoilervarningen är lite kortare än det där huvudprogrammet. Vad det nu heter. Jag glömmer. Mm. Så kanske vi raskt går vidare till vad vi ska diskutera idag. Vad, vad, vad är det för film vi ska recensera idag? Uh, ja, det är alltså uh, filmen uh, The Professor, uh, eller som den heter, tydligen Richard Says Goodbye. Finkino hade väldigt svårt att bestämma sig, vad fan den här filmen hette. Uh, uh, ja, men det är ju kanske nu inte ovanligt att uh, de finska biograferna eller, uh, har lite svårt med det här. Vad ska jag säga? Ja, men filmtitlar. Alltså, vi jag vet så är liksom den här högst internationella titeln The Professor. Ja. Och sen då alternativa titeln då, så är Richard Says Goodbye. Ja. Varför? Mm. Oh, varför Finkino? Så måste ni ha den här alternativa titeln på sig äh, svenska och engelska sidor medan den här internationella titeln på era finska sidor. För det märker ju som ingen sens. Så att kan ni som fucking välja en. Ja. Mm. För Precis. fan om det gick murar i huvudet på mig. När jag försökte fundera. För satan, vad sätter man en som heter Richard Says Goodbye. Det är liksom huvudest i mm. professor. Ja. Mm. Så att. Mm. Ja. Mm. Alltså det visar sig alltid. Att när jag tror att filmen är säp. Eller bara extra tröga. Så jag ja. träffar dem sig själv lite. <laughs> Jag som bara smutsat extra extra CP-dag. Men att det är ju coronatider, så man får ju nöja sig med mindre. Det vet du dessutom absolut bäst, du långtida lyssnare där ute. Så du kan ju fortsätta att skicka ditt understöd till Trigger -varning. så heter ju huvudprogrammet, at gmail.com. Och med meddela oss ja. hur bra vi är i största allmänhet. Någon gång måste ju bli den första, eller hur? Mm. Ja. Mm. Ja. ja. Absolut. Ta, ta modigt det där första steget. Jo, uh, ni, kan för ju också, ja, ni kan ju också ta, det, ta första steget och uh, kontakta oss via Twitter, uh, där ni hittar oss som attryggervarning 1. Mm. Och uh, du kände dig absolut inte manad att vara den första som springer i mål uh, och gå med på vår uh, Facebook-sida. Där finns det ju så mycket folk att man riskerar ju att rämna hela jävla portalen. Men testa, var äventyrlig. Mm -hmm. Ja, det var, ju lite det, som, det var ju lite det som den här filmen handlar om, eller hur? Att... Att, att vara att vara äventyrlig, att uh, ta tag i livet som, som en, en god studiekamrat uh, och vän så, så visst sa det. Karpe uh, skråttum. Ja, Nej, nu är inte vad det var riktigt så där. Karpe dieme är väl den där ursprungliga. Men karpe skråttum, ta, ta, ta, mm. ta tag i livet i skrev och så går det bra. Nej, jag måste säga att den här filmen fick ju nog mig vid upprepade tillfällen att vilja börja dra i min pungsäck. Om ingenting annat för att hålla mig vaken. För att fuck mig den här filmen har problem. Vill du lite öppna upp det här? För, ja. för de bästa ja. lyssnarna så Det borde väl vara underförstått nå, Ja det ju, ja, ja, alltså det, nå, det, där, det där passar ju helt till den här trenden Om det här programmet ska bli den nya definitionen För diminishing returns Ja, ja Jag tycker det är lite synd om alla som och lyssnar nu över sommaren Ja men det har desto mer annan fritid Aha, ja. gör mera med din tid bästa lyssnare, jo. gör mera Sikta högre som en annan akademisk institution en gång i världen uh, ville uh, göra reklam för sig själv med. och det gjorde mm. de flesta och de kom inte dit men det skulle ju kanske ha varit en idé för den här filmen och hade du möjligen haft nöjet att se trailern för den här filmen Ja, um. Jo, men, men faktiskt den här gången så att jag så filmen först. Mm. Och sen såg jag. Trailer. Så, så på annat åt andra hållet, än om man ändå tänker den här Bad Education. När ja. Netflix-filmen här för några mm. månader sen. Okej. Okay. Med risk nu då för missbelåtenhet här. Så jag måste ju fråga dig nu då. Som man mm -hmm. För vi, vi var ju tillsammans på biograf i, i, i den faktiska huvudstaden den här gången på det makalösa mm -hmm. tennispalatset trotsande ja. coronan och tyngda av oräkneliga äh, bitar höna ja, riktigt ja. jämütligt um, men att ja, ibland så gillar även jag att leva lite farligt um, men att vad skulle du säga att fick du, kändes den här filmen som en, en så här dramakomedi med kanske lite tunga ämnen? Um, ja, alltså mycket mer av jag säga, betoning på drama. Här och jag vet inte De komiska inslagena var Förhållandevis få Och kanske nu inte alltid Så att säga Bara slå helt igenom Nå. Så Nää Alltså mm. ämnet Som sådan Så att säga, den, så att säga den, Sorgeprocessen Eller, eller säga, hur, hur man Tar till sig mm buden ja. om sin egen död sin stundande död så, så det är ju liksom som ämne som berörde det mig men jag vet ju inte om jag kan säga att den här filmen liksom gjorde i övrigt ett jättebra jobb Ja jag märkte att vi båda två hade lite svårt där med att hålla ögonen öppna någonstans i mitten av filmen ja, men, ja. Men det, var, det var den där där de skulle sitta i kyrkan Även om jag tycker att det var en av de scenerna där jag tycker att sluta på den scenen mm. så skrattar jag åt lite åtminstone. Det var nog den enda. Ja. Men det spelar ju ingen roll. Jag är ju död inombords. Det är ju allmän ja, det, det, det stämmer visdomen. ju. Jo. Ja. Ja. Jo. Nej ja, men okej, okay, så här. För att när man såg trailern så det var ju exakt, det var, du nämnde ju bad education, det var exakt samma mm -hmm. jävla skit. Du presenterade och det här. lite lite, men... kanske som, lite kanske som den där VDF av Stalin där, där till ännu. Ja, no, du har ju liksom en, för den här filmen är egentligen så att det kändes som att du hade en väldigt långsam introspektiv jag vet inte, film som inte egentligen går någonstans mycket. Den har väldigt mycket att göra med hur den här huvudkaraktären som ser sig själv och kanske sin, sin position i, i livet och det som skär honom. Mm. Uh, ja. Sen så känns det som att du hade en färdig film och sen hände en massa saker. Nummer ett, vi ska Johnny Depp i huvudrollen. Ja, ah, okej. Okay. Uh, vilket då säkert promptar någon. Att, men hur skulle du om vi ska göra den quirky? Och så tror jag att huvudskribenten eller vem nu än det som skät ut det här jag antar det Wayne Roberts för det är typ samma dude. Uh, så sa de åt honom att men hej att um, hur skulle det vara om vi ska göra det här till en komedi? Men följer att han du, som en autör säkert sa att men, det är ju inte en komedi, det går ju inte till och med fast vi har Johnny där mm. ja jo, jo, yeah. blir det bra vi, vi, gör en, vi, vi, vi som rippar av lite The Grand Budapest Hotel och liksom har som så här segment och sen så kastar vi in liksom lite Robin Williams, liksom så här Dead Poets Society mm. lite quirky, yeah. liksom. okay. så här akademiker och sen så försöker man då komma till bukt med och få insikt i de här skäderna. Kanske vi kan som göra någon sån analogi till den traditionellt etablerade sorgeprocessen och dess mm. steg eller någonting. Yeah. Uh, kanske vi kan göra det då som en inspirationshistoria så att det förändrade medvetandet också inspirerar andra eller ger något medvärde till exempel hans studerande. Då, vilket reflekteras yeah. i lustiga saker som att ha ha röka marihuana, bli avsugen av en manlig studerande because you know gay is funny att sådär, det är bara det att ah. vi överger det lika plötsligt som det börjar det går egentligen ingenstans de här riktigt lustiga, kufiska, i delarna av filmen håller som en fjärde del av filmen och sen blir bara filmen l lång så lång. Den är så lång. Den är så fucking lång. Den är liksom längre än liksom Nikolajs största våtaste dröm om erigerade penisar. Den är så lång och den är så trist. och Den bara liksom mal på och, på. och den här sista halvtimmen så bara trycker de där så jag får skärad emotion i halsen på en. Och han är som bara, oh my god, yes, han har cancer, han kommer snart att dö, what the fuck? Jag kommer snart att dö om ni avslutar den här filmen, Jesus fuck. Så, att, så, du, menar, så du menar alltså att den här, den, den här filmen egentligen är väldigt lik ett sådant avsnitt? Jo, att vi, vi är lite lustiga i början och sen så blir vi bara långrandiga och försöker <laughs> få folk att begå självmord innan vi når slutet. <laughs> ja, ja. Jag alltså. mm. tror att vi har nått en insikt här men, men det stämmer alltså det, det, Och det, det är ju igen det Att en trailer så säljer ju I princip vad de tänker Att det är sådana här höjdpunkter Och mm. då Lösryckta scener som kan ge En viss eh, mi, Ofta missvisande Bild mm. Mm. Av, av Vad det är som sker Och, och jag, jag tycker att Den här den är, det gäller ju för den här filmen också. Jag är nöjd att jag så Trailern efter att jag hade sett filmen. För jag tror att det skulle ha påverkat min, min upplevelse av den här filmen. Klart. Mer. Än, än vad det gjorde nu. Sen, sen, måste jag, sen började jag ju säga att äh, där fanns visst liksom stunder då jag märkte att, så att jag, jag blev känslosam här under, under den här filmen. Äh, där ja, kanske inte, inte, inte minst så att säga, med, med egna så att säga upplevelser inom, inom familjen och så att säga, människors hälsotillstånd. Så, så var det liksom aspekter av det som, som fick mig att fundera. Mm. Men. men men just att det de upplevde att den, här, den potential som de, de försökte föra fram i den här första fjärdedelen. Så den på något sätt, det verkar som att de, de, de sen tyckte att ja, men man kan ju inte vara vildare än så att säga, sex utanför äktenskap, lite marijuana och att dricka på arbetstid. Mm. Och jag måste säga att om, om det är liksom toppen Av vad, vad som är, är Sådär att leva, leva livet fullt ut Så måste man ju säga att Var var och när Existerar ni? Genom ja, att röka Marihuana och liksom bli så Rädd och bli avsugen på en Akademisk institution Höjdpunkterna för ett såhär Väl levt liv så då är Jag är ju egentligen ganska glad för då har jag har sett tummarna upp och säger haha, väl och väl spelat. Men nu handlar ju den här filmen mm. inte om mig. Uh, men att, Jag tror att det är ju som svårt att inte känna någonting för att även om du får kära att sitta och glo på liksom, människor som bara står och gråter och torkar ögonen med näsdukar. Mm. Samtidigt som du med våld trycker in huvudet i en högtalare som oavbrutet spelar Chopin's liksom, begravningsmarsch så det är ju kanske svårt att inte i något skäder då blir lite dyster. Det är ju kanske ja. svårt att tänka att ah, haha, vad skojigt det här blev. Mm. Och nu säger jag ju inte att den här filmen måste vara rolig i slutet. Eller den måste vara rolig äh. hela tiden. Men det blev ju som äh. igen det här helt det blir igen en sån Frankenstein-film där, Frankenstein där trailern visar en sak. Och så börjar filmen och jag tyckte när den här filmen börjar att aha, men det här verkar ju lovande. Här har vi en riktig så ja. wasp professor som ställs inför en så här stor omvälvande livshändelse. Mm. Och sen ja. bestämmer han sig idag att, att liksom gå full crazy och så skulle man bara få följa med på resan. Och jag antog ju att liksom det här dramatiska skulle komma I de här insikterna och så här Men ja. som, som stöd Så har ju Johnny Depp vars karaktär För övrigt det här som så här Jag förstår inte hans motivation För att göra någonting han gör jag antar att ja. man kan motivera en viss del av chock men det känns ju som mm. att det finns någon plan där men den här planen och hans, ska vi säga, inre tankar så presenteras aldrig på något sorts funktionellt ja. sätt i publiken. <laughs> Nej. Så, Nej. Så, så, så det spelar ingen roll vad han gör. Så det är som att han upp i det är därför att... <snar> <snar> ja. Men det är ju kanske den där att de medvetet lämnar det öppet Hans... Jag lämnar ingenting öppet, ni har ju en film Ni kan ju bevisa liksom. nej, nej, nej. Jo, jo alltså, det är hans, hans liv Innan det här För att filmen börjar i och med att han får Den här diagnosen äh, varpå, liksom, Allt det som har hänt Innan Så är ju bara sånt som man kan liksom, tänka Ska liksom, bygga upp utgående Från några löslyckta äh, Repliker Och, och sen, och sen liksom, gå att Han gör nu det här vilket måste okay. vara väldigt annorlunda eller olikt det han har gjort tidigare. Okay. Men vad sägs som en båt-analogi? Jag vill inte att du sjunger båten, Anna, igen. Det är inte en båt, det är en bott. Jag Vessutom... vet, men, men de uttalar det som en båt. Kunde du inte ha gjort ett marcoliakämt? Nä. Ah, det här är en båtlåt ah, Den handlar om båtar Han är ju nästan finsk vet Ja mm. Jag tror är det är första gången vi refererar Marko i det här programmet För i så fall jag, high jag, five God, jag tror det. Jo, High five Det där ja. var mm. vackert Rakt i 90-talet <laughs> um. ja. Okej, okay. no, men en båtanalogi då. Med förtjänst. Här går vi. Um, tycker du det ska vara intressant att se uh, en tv serie på tio timmar med en timme var där i avsnitt om en gammal man som bygger en riktigt stor båt. Varenda avsnitt står han snickrar på båten och det är vad som händer i varenda avsnitt. Han snickrar på sin no. båt. På sista avsnittet blir den väl färdig. Ja. Typ. No. I all ärlighet, jag tror inte att det skulle vara det mest givande av, av program för mig. Okej, okay. no, vad säger som jag ska till en kontext då? Okay. Uh, han snickrar den här båten för att han vill ta med en massa djur och fara ut och segla. No, jag skulle säga att han har en... Ja, är det här då? Ett... Mm. Kanske en aning intressantare, men lite mer oroväckande att hans, hans sofilie har, har gått så där ur spår. <laughs> ja, du vet aldrig vad min pappa tänker innan han gör det. Hur kom det till det här? Pappan och havet. Ja, just så. Ja, men det är det här nivån jag opererar på. Just så, ja, men... Ja, men... Sänk dig någon. min fortsätta. nivå okay. Men, okay. Men, Låt oss fortsätta okay. men, men, Alltså Markulio och Mo, min pappa Och en båt full med djur <laughs> Ja Ja <laughs> okej okay, Var du fått den där grisen <laughs> upp. Mera kontext då uh, Därför att det snart kommer att bli en stor Översvämning Är det intressant nu mm. Okej okay, ja då, då, då låter det mer är det, lite okay, ännu mer lite kontext. väl bibliskt, men, men okej. Okay. Mm. Ja, men ännu lagar lagare av kontext. Är det mer intressant om jag säger att gubben heter Moses och översvämningen faktiskt en syndaflod? Uh, no, det är det det var Moses plötsligt, så det låter mer intressant. Eller uh, ja. kanske Noah, jo. jo. Ah, okej, okay. just så. Uh, det är okay. ja, fucking Moses. Uh, no. uh, Låt oss blanda begrepp, <laughs> jo Varför inte? Ja. Yes. Ja, jo, är bra. vi kan inte ha rätt äh, hela okay. tiden nej, nej, det är sant okay. Men, men okej, okay, jag Markulio gör ju alltså mer kontext Och Moses ja. går in på en ark <laughs> Okej, okay. ja Ja, ja. Uh, Och sen så Säger de att Men det här är väl inte Silja i Europa Herregud <laughs> oh, Ja det är lustigt därför att Europa betyder... Okej, okay, never mind. Det, det här är ljudet som uppstår. Där alla, alla lyssnar samtidigt är liksom... Vad satan talar ja. Vad är det som händer. <coughs> Förlåt. Men jag bara säger att skillnaden mellan alla de här fem skäderna så är ju kontext. Den här filmen mm -hmm. så är arketypen av en film där är det bara en jävla gammal gubbe som bygger en båt. Och du ska bara liksom... Ja, men någon som kommer och är ledsen där. Mm. Därför betyder det någonting. Nej, ja. ja, men gubben jo. har kanske... Jo, jo, jo men, men det är ju just det att du... du det, det är liksom upp till var och en av tittarna att liksom bygga upp. att Ja, men att det här är säkert varför det här sker. Att det, det är ju en sån att, nej, liksom bygger din egen story. din egen bakgrundsstory. Men jag vill ju bygga min egen story. Jag satt min, min min liksom väl välansade rumpa i biosätet och sen vill jag att någon fitta ska liksom ta i sig tiden och satt en historia och liksom förmedla den till mig i en veritabel kaskad av bild och ljud att som show liksom, liksom, du har ju fucking mediet av film framför dig liksom, mm. det är just det där att bara för att du sätter en karaktär som Johnny Depp så gör det ju inte filmen mer intressant är liksom att, Oj, titta där, Johnny Deppo hade en professor som har cancer. Vad film? No. Mm. Nej. nej. Att, att det hjälper ju inte heller att alla andra karaktärer i den här filmen så är ju inte ens tvådimensionella. Det är liksom, hej är en lynnig i fru, hej, jag är liksom en äh, begynnande homosexuell äh, dotter med liksom existensproblem. Och sen har du då de här standardstuderandena då som öppenökt och bara följer den här Dead Poets Society-professorn då genom hans kriser då. Därför att, yeah. mm. och att det, som, det här medvärdet är ju inte där heller för att nästan varenda spår som du försöker sätta i den här filmen så bara droppar de inom skärde. Vad händer med att alla ska göra sin presentation? Ja, ingenting. Det liksom, där någonstans i mitten av filmen så håller Johnny Depp en liten talare. Jag antar det är färdigt. Då. Ja. Vad händer liksom, ju... med de här ambitionerna? Vad, liksom, vad händer med vännerna? Vad händer med liksom, där förhållandet i frun? Vad händer med liksom, den här dotterns resa? Allting ska kulminerar bara i att vi fortsätter att säga att Johnny Depp får mer och mer kanser. Och vi mm. får inte ens yeah. någon vettig avslutning där. Även om jag stilistiskt sett gillar sluta på den här filmen. Okej. Okay. Mm -hmm. Det kändes mer symboliskt. Men det är ju en helt film. Det är liksom en film om ingenting. Det är liksom 90 minuter av totalt fucking bregott smör. Mm. Därför, who gives a single fuck? Och sen får jag man bara om om cancer och Johnny Depp har cancer och märker Johnny Depp en professor och hade cancer. Ö, jag tror det är därför filmen heter Professor. Alltså. Bra. Pappe går i märke direkt. Nailed it. Men jag tar det på den här nivån som man gör filmen för tiden. Det är det alltså. Jag hade inga ja. frågor när filmen var slut för att det fanns inga fucking frågor. Det är som så, är, det är som så är en fucking svala skit på en staty. Att, ja men hur kan jag härleda det här till Archimedes? Det är som fucking det är liksom uh, det är liksom så fucking base shit. Ja, vitt och film. Mm. No, på, på tal om det här borde vi diskutera något av skådespelarprestationerna oh god eller ska vi bara hoppa över det no, om du riktigt vill men att det enda som jag tänker sig om den här filmen var att någon hade verkligen någon sån här personlig korsdag mot liksom så här, vad ska vi säga, lite livliga feminister och alla könsroller. Jag kändes ja. som att alla var som att, som att om du är feminist ska du ha håll käften. Alltså, mm, det, det är sant okej. att man reagera på det. Ja. ja. Men det antar det är okej för att Johnny Depp med cancer det är jättesynd om liksom Jack Sparrow ska ha cancer. Mm. Då kan typ han jag. flyga runt på sin båt. Nej. Men att, ja, mm. men, men jag vet inte. Alltså, jag, jag reagerar på det att att, uh, I den här rollen Så, så Johnny Depp Mumlar ju I princip hela tiden Så han lät ju som om han var konstant Antingen hög Och eller berusad Jamen Det är så, väl bara uh, Jamen var det, det var, liksom, var det tanken att det skulle vara En del av hans charm Att han är, han är, Han är lite den där så säga, Mysgubben men han var ju inte alls någon mysig Alltså han var ju bara instabil I hela fucking filmen att jag, liksom, jag satt hela tiden och försökte tänka att Ska de göra någonting med den här wasp-grejen Annat mm. än att de sitter och är dryga Och gör liksom kämpa om liksom hur vita Eller hur mycket pengar de har att, Ska de göra någonting alls med det? Hej Nikolaj, mm. minns du den där roliga scenen? När det kom in en bög versaler. och sålde Marihuana och sen frågar om han ville bli avsugen. Och sen han liksom okej. Okay. Mm. Mm. Ja. Fanns ja. det någon point med det här? Nej. Men mm. är, det, är det det här som kallas humor? Att han aldrig liksom haft någon sån här homosexuell interaktion och sen kommer en student och typ suger av honom for reasons. Ja. Det är roligt ögonblick. Um, <laughs> wow, jag, jag, <snick> jag vet inte riktigt. Nej, alltså, det, det var ju det, att det kanske placerades in för att det upplevdes som att det här visar att han, han nu så det, vågar släppa lite alltså inhibitioner. Han, han är öppen för nya upplevelser nu när han inser att hans tid är begränsad. Men, ja. men, men, men det, det är just att som du sa, att det görs ju inte sen någonting med det här. Att, ja, jag brukar ju alltid säga skillnaden mellan skulle vi säga så här amerikansk tv och brittisk tv. Så brukar vara att ja. amerikansk tv så de köper de här hårda draman att allting har lite värde och liksom om du om någon skälar en penna av en annan karaktär så blir det en livslång blodfejd och det, det är allvarligt ja. och alla talar om det i månader efter att Satans JR, vad vitt då skulle du skäla den där pennan för men att ja. men de brittiska TV, så de har ju alltid liksom, känns det mer som sådär in the now, att de har ju alltid så här helt i historia att alla i England som är på rök heroin hela fucking tiden och det är alltid som att, hur skulle det var? Alla är dinosaurier! Och, att, och det blir ju som de här historierna som du inte får någon annanstans. Men de kan ju inte skriva en drama för fem penny. De har liksom en bra koncept och sen bara stå folk där och liksom låta åt varann i tio säsonger. Liksom case in point men behaving badly. Men att jag vet inte. Jag tycker det börjar lät sig säga vad någon sån här vad ska jag säga, innehållsapati i den här amerikanska filmindustrin för att det blir de här koncepterna som fortfarande är ganska grundade det finns inte de här stora intressanta, larger than life nästan japanska, crazy som finns inom say, brittisk, tv eller film men att det kommer liksom den här apatin att när det kommer till drama som amerikaner annars brukar gå här, liksom gasen i botten på, det brukar liksom vara deras thing liksom mm -hmm. Så blir det de här typ väldigt minimalistiska historierna om att här är Georg och han är jätteilsen för idag har någon tagit hans legokloss. Okay. Och så ska mm. vi sitta och följa med det en och en halv timme. Har det något ja. filosofiskt det? Not really. Har det liksom någon så här emotionell gräs eller någonting ska vi ska få följa? Inte egentligen. Vad va, va, va säger de där interkonnektiviteten? Finns det liksom någon sån här liksom metahistoria? Vad säger de det helt kuksugande, djuplodande narrativet? Ingenting, ingenting och ingenting. Saker som händer. <tryck> Bara mm. sitta och uppleva den här karaktären gör. Och min fråga är ja. ju, varför gå på bio? Du kan ju egentligen bara välja vilken annan person på gatan och så följer du efter dem i en och en halv timme. Och ser. sen när de handlar, sen när de kissar lite i hörnet, sen när de liksom skriker kontroller, och någon duvar liksom. What the fuck? It is life. Varför måste du betala liksom 15 euro för nöjet? Mm. Ja, jag tycker att du helt rätt jag bara liksom minns inte in en film som brukar vara konst ars jag gratis liksom, vad, liksom, vad är det här för shit varför, varför, varför sätter man tid och göra någonting sånt här Jo jag vet, pengar, pengar, pengar men att liksom, vem kommer att minnas det här liksom svullna ja. liksom efter fan ens ett halvt år det här är ju en ja. film om absolut fucking ingenting Ja. Och där, och där till en film som kom ut för två år sedan ungefär. Ja, nå, det är ju en annan sak. Jag fattar ju inte att den här var finken och hålla på med att, att okej, okay, här är ett öppet medel, nej, en vädjan till finkig det här är allt vi vill ha. Så lyssna noga, ta fram en och jag kan vänta. Mm, mm, mm, mm. Okej, okay, har alla en penna nu? Okej, okay, bra. Det här vill vi ha. Gör en fucking lista. På den här fucking-listan att ni alla fucking-filmer. Och sett tiden när de fucking-filmerna går varenda fucking-dag. Sätt fucking-namnet på de fucking-filmer som ni fucking visar. En fucking-biograf. Och sett vad de fucking kostar. Det är allt vi vill ha. Vi kan fundera ut om vi behöver popcorn. Vi kan fundera ut vad fit-filmen heter på fit-finska om vi vill. Liksom what the fuck? Liksom bara sett satan ut. Bas fucking kuksugande jävla fucking information. Please. Och sen för den delen. Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla. Försök särskilja mellan moderna filmer filmer som kom för två år sedan filmer som är satan 30 fucking år gamla och alla fucking operor som ni försöker pusha åt folk ifall nu liksom den där 1,3 personen som någonsin har gått och sett en opera på bio skulle vilja gå igen alltså måste ni satan röra ihop allting så det är fucking omöjligt att hitta någonting Snälla! Ingen går till finken och försök för att försöka få någon mer information om film. Och ingen kommer på förhand att beställa en, en fucking lada popcorn. Sluta! Snälla! Det här meddelandet är mycket mer värt än den här recensionen av The Professor. Mm -hmm. Eller alternativa titeln Johnny Depp Gets Paid Again. Ja. Så, uh. ja, men, han, han, har ju, han har ju faktiskt sagt att uh, efter det här hans rätt så publika um, skilsmässa från, från Amber Heard och de här uh, bekyllningarna om um, misshandel. Mm. I, inom, inom äktenskapet och, och sen vissa tidningar skriver i er om honom så, så har jag förstått att det ju, har, det ju har påverkat hans hans karriär och hans möjlighet att få till nya, nya kontrakt mm. för filmer så, så man måste ju väl ta de ämnen och säga att men Johnny Depp lite Ja. Mm. Alltså jag ligger nog vaken på nätterna. Undrar om inte hustru misshandlare ska kunna få fortsätta leva sitt liv i, i lyx. Äh, de, Här är ju en elit, annan god idé. att misshandla kvinnor. Ja. Ja, Enligt El, vissa uppgifter så gick den där misshandeln åt andra hållet. Ja. Ja, men jag, jag, jag är inte tillräckligt insatt eller som brydd i liksom vem som misshandlar vem i Johnny Depp-hushållet men de kan ju sluta från båda sidorna är ju min tanke och sen kanske Johnny Depp ska sluta skicka random eller där han önskar livet ur sina fruar för att det är ju mm. kanske inte så smart sådana retrospekter men, men det är ju bara jag men kanske det lär dig till filmen som The Professor Johnny ja. Depp och underoffrens karriär har fått cancer. Så får man bara följa med en och en halv timme där. De gör konstiga saker. Mm. Är det är någon slags analogi för Johnny Depps karriär. Det ja. mm. ska och förklara kanske. mycket faktiskt. Ah, Så är du där. Ja. Kom liksom hela den här meta-grejen. Nu ja. förstår jag. Okej, okay, jättebra film. 9 av 10. Ja. Det, det, det, det är ju fint att det, det att du, du har kunnat gå igenom den här processen. Och jag hoppas ju att våra bästa lyssnare också. Uh, jag tyckte att det var värt att följa med oss på den här, vår färd genom det här, det här avsnittet. För det är ju nog, det här avsnittet är min sanna varien, en, en sorry process. Jag vill ju ibland tänka på våra lyssnare, tänka att tänka dem med Finlands motsvarighet i Wasps. Att riktigt så här uh, vita personer som bor någonstans i skärgården. och uh, frekvent använder sig av uttryck som kors i taket och jämmer i min låda och nu som då så måste de ha ett så här skyldigt nöje och då lyssnar man på, på spoiler eller triggervarning mm. och så hör man bara hur, hur de där två beter sig ja. Ja. och använder ord som satan och fittan ganska ofta Ja. För, för det gör man när man är quasi intellektuell. Och mm. man jättemycket. Ja. Så får de sitta och brista ut i en riktigt så här kokett. Som liksom aristokratskrat. <skratt> så vet mm. man och nu. Nu kan jag nog ha riktigt god arisk sex i att man måste ju hänge sig åt lite så här analys. Ja. Veta vad man står. Så här. Så sant. Allt är bra förberedelse för spoiler filmen som kommer. Det blir den enda stor trigger Men spoilervarning kommer inte vara så bra. Nej. Men jag tror du sa för jättelänge sedan om vi skulle diskutera de här spårdespelarna. Vill du göra det jättesnabbt? Mm, äh, inte vet jag om jag vill. Okej. De men var bra. Jag vill inte heller. Fuck Nej. dem. <laughs> <gård> oh. Usch. Varför var ni med i det här? Ställa i matkön med alla andra. Nej, nej, nej, nej, det, det, det var helt okej att ni var, ni var med i det här. Det var bara inte en film som jag, jag kunde uppskatta Destinera Så. Mm. Nej, jag håller inte. <laughs> live, and, live and let live. Prostituerade allihopa. Mm. Mod och inga visor. Just så. Mm. Ja. Ja, men, bra. Ja. Det var det. Tack. Ja. Mm. Det var... En bra recension. Jag är stolt över den. Så, så, du, så du, du, du slutar inte ens under det här avsnittet att dra dig själv i pungen. Jag slutar aldrig dra mig själv i pungen, Nikolaj. Det, det enda sättet jag får de här avsnitten <laughs> gjort. <laughs> ja, det är så det täcker. Balls access, goodbye. Och vet du vad, det är ju också en filosof. <laughs> Så är det. Mm. Pågående narrativ Och nu får vi gå till alternativa titeln För det här avsnittet Spoiler warning says goodbye Hej då Bye bye Spoiler och spoiler warning Spoiler och spoiler warning. Spoiler och spoiler, spoiler, och spoiler Nu är det slut